أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوّوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وَمَنْ يُوقَ شُحْأَ نَفْسِهِ فَأَوْلَيكَ هُمُ والذین تبووا الدار ان دیزنا الله جل جلاله او صاحب ذکر کئ او صفته ذکر کئ مت ح کئ د انصار المدینه او چې کوم اصل د مديني او سيدون کې او د مکینه راغلو صحابو ته یې زائر کړي نو الله جل جلاله دا یې صفات ذکر کړي نو الله فرمایي الواذین تبووا الدار او اغه انصار مدینہ او هغه کسان تباو و ادارا چه را کو شوی دی و سیدلی دی ادارا پا کور کې پا وطن که نو ده دار نموراد اغا وطن ده دارو الاسلام او دارو الاسلام نموراد مدینه ده ی نه غي وسيدل کړي دي راغلي دي مدينته اول ايمان او راغلي دي ايمان او با ضد ز یو ټکه مقدر کړي دي او اخلص الايمان او ايمان خالص کړي نو زم مديني اول وسيدن کړي دي او خالص ايمان اختیار کړي دي ایمان تر راغلي دي نو مدینه په جنگ سره نه د پد حشیغه په تعلیم او تعلم سره فتح شوه جنگ نه دی دا شوه دالتنا کسان راغلی دی ایمان رولې دی بیا تلې دی او د هغه ته نه خلق مسلمانان شوی دی او نبی له سلام سره صحابلی غلی دی او بسل ته کې مهنت کړی دی او د دغه مهنت په بنیاد باندې الله جل جلالو مدینه دار الاسلام دی او دارو الایمان گرزول دی خالص مؤمنان بگی بغیر د جنگ تعلیم او تعلم صرفه تشوی نه لاوی خلق چې هغه راغلی دی د مدینه د او ایمان ته یعنی ایمان ای رول دی من قبلهم ولان د در اتلو د مهاجرینو نه نو مهاجرینو لا مدینی هجرت نو کڑے دا ا گئی دراتلو نمخ کی مخکی اللہ جل جلالہ ہدایت ایمان ور کو اید دارالایمان شو مدینہ دارالایمان شو نو دا یو سفت شو او دای دویم صفت شو دا گئی نمخ کی مخکی اللہ جل جلالہ هو تقدم او اولیت ور کولم بے والے ور کو دا گئی دراتلو نمخ کی شو در ام صفت اغزی کرکی یو حبون من حاجر ایلیهم محبت ساتی د انصار مدینہ من دا اغا صحابو سرا حاجر ایلیهم چه دی طرف تا حجرتو کینو د اغای سره محبت ساتی دا اغای سره محبت اخپل اخپل کورونو کې منزلونو کې و تزیع ورکو خپلو مالونو کې شریکلو تر دی پورې د یو ساببي که دوه ښېوي نو بلته داام ویللی دي چې زما دوه ښ دي دی کې کمه یستا خواښې نوغې ت تلااکور کوم عدت بیر کې او طب به او سرنی کاوکې نو بس د دی نور په اپله محبت هغه نشي کې دا د محبت انتاوه. جه نبی علیہ الصلات والسلام کوموحد مکرر کړي د نبی علیہ الصلات او دوه صحابي د دو عبد الرحمن ابن عوف چې کوم نبی علیہ السلام صحابي سره موحد مکر کړي هغه ته د خبره کړي وې وې زما دوه بی بیانې دي هغه ته وینه بارک الله فی مالک واهلک الله دې استعمال مال او اهل کې برکت او چې دلنی علی ما ماده د بازار لروخه وخت کې مال کماو کو او بیا وادم او کو او بیا پی نبی علی صلات و سلام ده زنانو چې کم اغا پلاکی یعنی مطلب اغا رنگ منګ پیولی دو نبی علی صلام تی تپوسو کو وادی ده کلی دو یاو نبی علی صلامو تا اوپر مل ولی مو او اولی مولو بشاد ولی مو که او جیو بیزاولی نی غالبند الفاظ نبی علی صلام بیا غیط ویلیو نو الله تعالی پر م من هاجر الیہم دی محبت کئ د اغه چا چې سو گذیت هجرت کئ د انصار مدینه او تا ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما او دی نه محسوسه پخپل سینو کئ حاجتن ستنګیو مما د اغه فضیلت نه د اغه دو ونو نظر نا او تو چې د مهاجرینو تور شو باغې کې اس قسمتنګي نه محسوسه ای چې نبی له صلوات و سلام دې تور کړو نکلو ته فکران نکړو دې نبی له سلام مقدم کړو و علی انفسهم ورپسې بل پنزم صفات ذکر کړي جو وی سرونه د دې ترجیح ور کوي عل انفسهم پخپل زالونو باندي داکه مهاجرینو تا ولو ک نبیهم اگر جی وی په دغه مدینه د انصارو باندي دغه انصارو صحابو باندي خصاصت لغا سلغا سپاکه اگر خوبیام دی اغی تصور کوي اغی مقدم کوي او وړاندې کوي په ځان باندې نو دا بل صفت انسان ځن وګي پریدی په بل باندې اوخري اوبیا دي چې د صحابه او د ایثار قرتبي معرفت درنګ نور مفسرینو ډیر واقعات ذکر کړی دي باری کې اشاره یو واقعې چې په ځل عمل کې بار بار اورې دی او بيزي سر هغه کورنبانې ګرځېدل دي واپس ال دراغله باری کې د اوو واقعا هغه تاسو ته معلومه ده خزیفه عدوي رضی الله تعالی انو خپل ترزيله او وړي وفاته بل له وله یا بلل ندل ته په زلال مال کې دري ذکر کړی دی او معرفت کې تقریبا وو پوری کسان ذکر کړی دی, دی او واپس شیرازي نو بیا هر یو لچرازي نو غو فات شوی دی ته ویلګيږي ایثار چې دې بل لور کا ما پرې درنګي بخاری او مسلم ترمیزی نسائی ټول دا ابو هريره رضی الله تعالی انو روایت نکړلې چې نبی له صلوات والسلام لا یو تن راغی و طویعا رسول الله ډیر مشکت کی او نبی علی صلات او لگوات هم لگی دلیوا نبی علی صلات و سلام خپل کور یو یو کور دا آغا استاز خو خس ملو نشو نبی علی صلات و پر مل ددب سوک مل مستی او کی دانسارنا یو رویت کی رازی چې حضرت ابو تل حرد گر تعالی نو پر مل چه انی یا رسول الله فذهب به الى اهله هغه وي زب او د الله رسول خپل کور ته بوتو او خپل خزي ته وي چې اکرمی ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی له سلام د مل مل مل مسیاو کا هغه وي ما سره خوشنشت دا ما شومان او روټا دا ما نه د خوړلې ندې خاوند نو ته وی ګوره دا مشومن او دګه مونږ به رټه په یو زيباندي کینونو ته به دا دی ووسه دا به بندگي نو مونږ به دا کار کوو ګوې کې مونږ رټه خرو دا ملمه وي چې ما سره علم دي ته به زه دا دی وسمم ندې بزان موږ کې مونږ د خیروګي پاتیش پدغه طریقه باندې اغه د نبی له صلوات والسلام د ملم مست ملم مل مستیاو کړه الله جل جلاله اوتا دا مسلم بخاري و غیره ټولو ذکر کړی دي چې الله جل جلاله ته د سړی د فیل ډیر خوش شد دي صحابي او الله جل جلاله دغه وجنا دا ايتونه نازل ک چې وي سرون علی انفسهم دا ايتونه الله تعالی هغه نازل کړو او نبی اسلام لجل صحابي راغی عليه السلام و تو پر مل الله جل جلاله استه صد پیغامی فیلوان دی تا سو کم کړي ده الله پدیر خوشاله شو الله جل جلاله هو دا ایتونم اغه نازل نو نودس نور واقعات یو بل واقعات ذکر کړي حضرت عمر رضی الله تعالی نو ابو عبیده ابن جراح غته ولې سلور سوا درهمنه ټول هغه ومر صاحب ته دعا وکړه الله دې پزاره هم کې ټولي تقسیم کړه معاذ ابن جبل صاحب ته لګل 300 درهم ټولي تقسیم کړه دوا پات شو کور والو وسته لګی لیور اته شیر نه واکه نه کلکلیدا یو ور उठे وا فقیر وسته هغه ته ورته خادمه مقام له سنشت الله جل جلاله یو داسه انسان چې عام تر به سنره لګل اګه چلې وغه سرکړیو او اغه وړاند نو بهر حال زه صحابو یو بل باندې یو بل ته ترجیح ورکول یعنی په خپل نفس باندې ترجیح ورکول اګه واقعيات بل شي دي ويؤثرون على انفسهم اودي ترجیح ور کوي فضیلت ور کوي مخکیکي خپل ځانون باندې نور الرا ولو كان بهم خصاص اگر چي پدي باندې لوګه اگر جیوی پدی باندې لږه یا ضرورت و من یو کشح نفسی فی اولایک هم المفلیحون الله جل جلاله فرمایو و من یو کا اواغه سوک یو ساتل شو شح نفسی بخل یو بخل یو شوخ ده نو شوخ البخل المتنہی باز لکل دی چې انتحاد د بخلت ویلګي یو سړی په خپل خیرات نه کوي خو بل خیرات هم بد شي خبر زه درا چې د دې ولې پیسې لګې ندي طبيع شخ ویلګي بعضو دا ذکر کړی دي او بعضو ذکر کړي چې بخله متناهي انتهايي سخت بخل عبد الله ابن عمر سه ابن منکول چې انما الشو ان تتمعين الانسان علامه علیہ انسان د بل مال تستر کی اوچته کړي اغه ته ګوري پاغه باندې نظر ساتي چې مال بطرا کې اوګه د تعریف کړو او بهر حال بخل بخل سره د حرص نه چې بخل او مې ور سره حرص هم وي ابو خل انتهایی سیواوی نو دې تویل کیږي شو و ميوک شو حنفسه سوچ او ساتل شو د بخل د نفس پلنا او بیا د یاد ساته د انسان نا یو بخل دزه د چا حرام دچ انسان زکات کې کمې کې اغه کې ټول مټول کې پنبس کې وتاغ ټکس کاری نو انسان نفسن بخیل زله کې وتاغ توان خاري نو د زړه نه بخیل دي اگر چې ظاهر ورکی کې خزل کې بخیل دي بخل حرام دې یا حقوق واجباو کې د غزه حق ده د بچو حق ده اغه نور کول عدم بخله مذموم ده او یو عام تور دي سره چې انسان حقوق ورکی د نور و انسانانو د الله حق ورګې نو د انسان نه د بخل نوم لری کیږي البته اضافی سخاوت کول نو دا اغه خبر نه ده دا غنه بندېدل چې انسان سره ډیر وي نو مستحبات کوم خرج کول په کار دي نو اغ کم سے کم بیا کراحت لری حرام نهدي کا اغی انسان نور کې مستحبات دی او فرضی خر چې منکل نو ته اصل بخل ویل کېږي دغې انسان بخیل ومن یو ک شوه ننفسسی اوواغ سووک چې اوساتللیشه د بخل د نفس پل نه ف کا الله پر می دغه سفتتون والله کسان چې بخل نه کې شل نه بچ شو نور صفات ف کدي۔ ذانصارو چې کم صفات ذکر شو دغه صفات ولکسان هم المپلیحون هم دي کامل کامیاب دي ورپسې ولذین جاءو من بعضهم یقولون ربنا اغفر لنا ندنسوک مرادی یو کولاد چې دینه مراد دی. اگر رستو چې اسلام کوي شو مضبوط شو رستو کم هجرت کوونکې دی اغه صحابه مراد دي او بازی وای د دینه مراد اتبعون به احسان دی او لذينا صعب تابواو الدار چې دی او سی دل کور کې راغلي کور ته یعنی کور د مدینه ته وطن المدینه دا, دا. والا ایمان اور اغلی دی ایمان تا ایمان کیو سیدلی خالص کڑے دی ایمان من قبلهم لان دے د مهاجرین نا یحبونتی محبت ذاتی من اغ مهاجرین سرا هاجر الیہم چه ہجرت کڑے د دوی ترپتا فاسینو خپلو کې حاجتن ستنګي ممدا غسنا او تو چی ور کول شي مهاجرين تا ويو سيرونا دي ترجي ور کيد انصار مخ کې ک اي کوي دک مهاجرين على الف فزانون خپلو باندي ولو كان بي مگر چی وي پدوي باندي پدي انصارو باندي حساسه سلغا سحاجت و من يو كشو نفسيه اوس چو ساتل شو د بخله نفس بلنا فالائك ادا صفتن والكسان هم المفلحو لاهم دي كامل कामयाब دي الحمدلله رب العالمين وعاقبه المتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمنهتك نته ماته یی یالا سلامات په تاسو کې الله خیر برکت تاسو کې په دنیا خیر درش باندې تاسو یالا راز شې له تاسو کې دا هم تاسو نه الله محفوظه کې عبادت کې الله